Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, ja tornem a estar aquí comentar d'entrar de, en matèria que el que he sentit abans no era el, la, la cançó que hem anunciat de, de la iaia. Ens ha fet la guits a l'Spotify i, i ens ha reproduït perquè li ha donat la gana a l'Spotify. Una versió de La Santa Espina feta per un grup que diu Los relámpago, Sos gran éxitos. <ríe> si es titula així sempre és disc. Sí, sí, disc. un disc si eh? tu tornes un disc los relámpagos su grande sexito sona disc d'aquests que et trobes el caset a la banzinera ni el CD no, el caset <ríe> doncs eh, llavors la cançó aquesta de la iaia ja mirarem de posar-la al proper programa que com deia Esgarla que ja ens ha confirmat que no tenim programa fins al dia 28 vale. pues llavors ha anat bé que, que sí, recordés sí. que hi havia, d això. No sé pues, si hi havia recordo recordeu quins anys tenim el dia 23 en tenim dos de seguits a, a Santa Perpètua una a les 9 i quart a l'Estela Ibèrica fins a les 11 i quart i l'altra a partir de les 12 a l'Institut del Costat, que ara mateix no recordo un nom i no tinc el paper davant però bueno, els dos seguits i després el dia 26 tenim un mini taller potser inclús prèvia d'assaig de Sant Jordi al, a la plaça Andalucía mm -hmm. allà davant del... Bueno, sí, no, justament a davant mm. de la passant d'ocià agafant la festa del barri hi haurà més coses mm. i estem allà de 11 a 12 si no m'equivoco uh -huh. també recordar ja que estem recordant coses de l'agenda la, que el dia 23 d'abril tindrem també dia de, dia de la Sant Jordi la tradicional paradeta de venda de, de roses i de marxandatge casteller <coughs> a, la, a la fira que es munta al Pla de les Pruneres a la, Rambla. a la Rambla aquest any torna a la torna Rambla, la Rambla? aquest any torna a la, al lloc tradicional Ah, no, L'any passat ja. es va modificar el lloc pel tema que hi havia al mercat de setmanals i uh -huh. dimarts, però aquest any ens ha comunicat l'Ajuntament que en I principi torna, la, torna a la, a la, a la, Llavors estarem, suposo, més o menys al, al lloc habitual que és allà a prop dels quatre bancs. Correcte, allà al Ruei de l'Ou. Uh -huh. Estarem allà venent roses i tot el merchandatge que està uh -huh. allà. I el eh, dia 27 tindrem l'actuació de Sant Jordi, mm -hmm. on actuarem a la plaça Prat de la Riba. Ravid, evidentment, el següent programa ja és llavors, el dia 27, això, el, és el següent programa ja, és, ja, ja haurem de fer la crònica d'aquesta actuació, per tant, sí. ja l'anunciem, mm -hmm. que actuarem el dia 27 d'abril. Correcte. A la plaça Prat de la Riba, i eh, amb les colles, la jove de Barcelona, si no m'equivoco, i l'altre... Matussés... Matussers de Monins de Rei, crec. Sí. Mm -hmm. Sabeu tres colles, en total. Molt bé. Doncs... 12 del migdia. 12 al migdia, sí. 12 al migdia mm -hmm. amb 11.30 aproximadament, la Cercavila des de l'era. Confirmat, jove de Barcelona i Matussers de Monins I sortirem a les 11 del centre civil l'era per anar amb Cercavila fins a la plaça, a de la Riba, i a les 12 comença l'actuació. Correcte. Doncs eh, ja esteu... <laughs> Informats. Ja esteu tots avisats, informats, per tant, apunteu-vos a l'agenda. Tot això, bueno, els tallers no surten al calendari que s'ha repartit, però la resta, l'actuació sí... sí que surt. Sí que surt. Sí, sí. Ja estan ja... inclús els papers penjats a la pau perquè t'apuntis, perquè puguem fer les pinyes i els troncs. Sí, sí, el... d'aquesta actuació de la de Navàs, de la, la següent, sí. Mm -hmm. sí. Correcte, la de Navàs amb castellers de Berga. Mm. Una actuació molt maca serà. Bé, doncs eh, ens vam quedar, ens hem quedat comentant l'actuació d'ahir diumenge, hem explicat només els castells que vam fer, doncs eh, això podem explicar una miqueta com va anar el tema, ah, bé, ja que estem, eh, he mirat qui ha penjat els vídeos, es diu Gemma Martí, que és la, suposo que és, és una castellera de, dels Sabelluts, que, que ha penjat els, els vídeos a YouTube i tenen l'enllaç al web casteller. Ja es poden veure tots els castells que vam fer ahir. Tant nosaltres com la, com la resta de colles. Ara els penjarem al nostre Facebook perquè els pugui veure. Mm. Doncs, eh, dèiem, el primer castell mm, ens va costar una miqueta. Eh, jo, pel que he vist el vídeo, doncs... Eh, una de les dosos que pujava li va costar pujar jo que el rellis que baixa torna a pujar i després eh, els dosos van quedar com una miqueta massa tancats que la cotxador no, no estava ben acomodat i llavors la l'anxaneta o sigui, podia haver podia haver fet el pas i haver baixat jo penso que no hagués passat tret però jo penso que el ruén amb amb bon criteri va decidir fer-lo -fer baixar i, i tornar-ho lo tornar a muntar. Després, eh, a la repetició, el, la parella de dosos van, van pujar la mateixa pare, parella, però es van canviar, la canada va de tancada, va pujar oberta i, i al revés. Mm -hmm. Sí, no, vaig, vaig estar parlant amb ell justament després, que jo estava baix i no s'ha què havia passat. Mm -hmm. el, el toc de final de l'aleta, el tiro ri ro ri -ro de l'escola sí, va sonar sí. i com vam baixar, no, no està carregat si ha sonat... No sí, em que... no? la... va sonar un tros, no... Va sonar un tros i no sencer. Sí. I, I hi havia molta gent que li dir però com l'has baixat i com has pogut fer, perquè hagués tirat amunt... Bueno, de fet, el, si tu veus el vídeo, la, la, el comentari de qui ho està gravant diu va, si ho teníeu bé! Sí, sí però jo vaig estar parlant amb ell i, i ja estic completament d'acord amb ell, i crec que potser si hagués estat jo allà en comptes d'ell, sí, sí. hagués fet el mateix i molta gent... Jo és que no, que fet el jo, no hem de prendre no cap um, risc. No, bueno, era seona actuació de la temporada amb um, primera actuació fora, era pri el primer castell de, de, la, de totes les rondes, va mm, arriscar que potser pel problema aquest de que no estan ben quadrats el castell sencer i l'enxeetata fa la passa. i per què és casualitats? Um, resulta que cau? Mm, la gent ja anava suficientment nerviosa, per tindre una caiguda i um, gairebé pots dir que te n'oblides dels dos següents castells perquè mm -hmm. els nervis, va, potser algú es pot fer mal, mai se sap. I jo crec que va fer molt bé, que va decidir baixar, va, calmem els nervis una mica, tornem a tancar la pinya bé, tornem a posar bé tot el tronc mm -hmm. i, sí, sí. i, i es tira i es descarrega sense problemes. I després la segona vegada, el segon intent va anar perfecte. Sí. Tremolar. Va sí, tremolava no, o sigui, no, bastant. Va haver-hi tremoló, però... però... Però, clar, és que el primer van haver-hi un parell o tres de batzegades quan, quan intentava pujar a la dosos, mm -hmm. que, que jo estava a baix, que jo no veia res, jo només em, em venia amb batzegades cap a baix, mm -hmm. i, hòstia, quin naso s'està passant allà dalt perquè es mogui així. Mm -hmm. Però no, jo crec que, que va ser una bona decisió, el vam tornar a descarregar sense problemes, mm -hmm. i la resta de castells la gent va anar una miqueta més, més tranquil·la, veient sí. que... Que no problema, que es pot tirar enrere, que es pot tornar a fer, que, que no tenim pressa. L'únic que també a comentar, com sempre, que hem d'aprendre, és que xerrem massa durant els castells. Xerrem molt. Jo, massa, massa. Jo em faig un fart de cridar i cridar i deixar-me la veu de que sisplau, us plau, perquè... Fins i tot va haver un moment en un castell que va, el Juan de mateix es va, es va adreçar eh, sí. si us plau. Sí, sí. Potser en, ens, preiem, ens prenem com com amb, amb poca serietat les pinyes dels castells de 6. És una cosa que s'ha d'anar recordant a la gent que sigui de 6, sigui de 7 o sigui de 10, eh, has d'estar atent, has d'estar al 100% i, i que no és... Sí, però és que són comentaris... Però, però sí. és que allò de, et fas mal, ai, no sé què, si, si, si l'altre no està bé ja t'ho dirà, però... Sí, sí, sí. <ríe> no cal. No, no, no, són cosetes d'aquestes que si ho diu una persona de ai, això, ai, això, però com som... Ah, 80 mm. persones de dintre d'una pinya, són 80 persones a la vegada parlant, cosa que moltes vegades fa que la l'agulla o el segon t'estigui parlant a tu i ni t'enteris del que t'està dient perquè no ho escoltes. Mm. En contrast, per exemple, jo quan em, em vas posar les, a la pinya, per exemple, de les saballuts, és que no se sentia res. No. Un plet <coughs> silenci total la, i concentració. Sí, sí. Mm. <coughs> doncs això hem de... És un, és un una cosa que hem... Tamb també dir. també hi ha una cosa. al al. El... Nosaltres, quan ens posàvem a la pinya de Sabellut, ens posàvem a, a últim a cordó. Cordons, sí. Jo, jo, jo veuria la torre de 7, que no estava l'últim cordó, sinó que estava a, a, a, a, segó, a tercer cordó, vull dir, no, perquè els hi faltava, hi havia un un semiquart, semi, semi diguem-ne, que hi havia ja i em van escolta, pots posar aquí, sí, sí, costat mm -hmm. de falcar una miqueta els vents, per tenir un regla de vents de quatre, veia regla de vents de sis, de sis cordons, i a dintre sí que parlaven. També és cert que la manera de parlar és que és molt diferent, és... És, és al Altocòstadius pel mes, és molt suau, no és això. Eh, sí, no, no, es... no és el banda, sí, no s'ha jocat al vent de l'altra banda de l'escolta, no, mans de l'altra banda de la rengla l'escolta, sí. Sí, escoltes el, el vent de la sí. rengla de l'altra banda, però que t'estan sí. dient a tu no... No, no ho escoltes. No, no ho escoltes. Has de, has de dir, si has de una cosa, l'has de dir fluix, el del teu costat, i, i, i té més puntuals, el que tu deies, no, no, no, ai, et faig mal, no, una cosa, escolta, apreta més, apreta menys i punta, ja està, no cal dir res. Sí, més, no? sí, no? clar, si l'estàs si posant el peu malament a algú, ja... Ja ho dirà. Ja t'ho diràs o sigui... Jo, jo, jo hi parlo, eh, jo, jo estic a baix, quan, quan estic de primeres i parlo. Òbviament Parlo amb meu que tinc darrere, que, que en aquest cas va ser que tots els castells de, «si us plau, no em dongueu pit perquè m'esteu, travessarem el castell, com seguim fent força». Mm -hmm. Ara no estem acostumats a fer, a fer tanta força a les pinyes. O inclús parlar amb els laterals de «com estàs?», «bé», o «escolta, t'he dit que apretis». O inclús hi havia un dels castells que tenia el domingo que em feia de lateral a, a la meva dreta que em deia, se m'està... se m'està me yendo, se m'està me yendo. Mm. I veia un braç que li, li estava relliscant i no aconseguia no posar-lo mm. bé. I jo, bueno, doncs no et preocupis, aguanta on puguis, i ja canvio també el meu pes i, i contrarresto cap a l'altre mm. costat, amb, com pugui. Però és això, són petits detallets que, que sí que pots dir, però no fa falta cridar mm. i que t'escolti el de l'altra banda. Bueno, doncs eh, aviam si, si anem aprenent d'això. Eh... I ja per concloure el comentari o la crònica de l'actuació, la, doncs això, una solvència brutal dels savalluts per fer els castells de buit. Estan en fire, ho dèiem a Twitter. Eh, primera, primera clàssica de 8 de l'any. No sé, ara ho estava veient. Eh, evidentment porten tres us de buits, dos pilars de sis, eh, no, perdona, un tres us de buit, dos tres us de buit, un pilar de sis, eh, tres dos us de buits en folres, vaja, tela, tela. Mm. Bé, doncs... Eh... Mm, si de cas ja tanquem l'apartat la, de coses de casa, ja hem comentat bastant, ens queden 14 I, minuts. I també que es van estrenar dues persones noves de sí. plaça, amb camisa nostra. Uh -huh. Van ser el, els pares del Javi. Uh -huh. Van venir i ja van pillar també... No els va anar malament, perquè els van remullar com la color que feia. Uh -huh. Però sempre està bé destacar que s'estrenen <coughs> a nova. Sí, sí, bueno, i alguna, alguna camisa més també es va estrenar. Um, alguna, alguna camisa més? El fillo de la parella del Wali no, es no va estrenar camisa també bé eh? Possible. Cert, cert, sí, sí. cert. Sí. Tota la roda del món, eren mm. tres persones. Eren mm. tres. Ens hem confrontat a tu, tercer. Vam mm. posar dues, jo pensava en aquestes dues, mm. eren tres. De tres. Sí, sí. Molt bé, doncs, eh, les, entrem en matèria en el casteller. Escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs eh, entrem en matèria del món casteller. Eh, em deia el Roger que hi ha hagut una... fer un aclariment del, del que he comentat abans dels castells. Sí, perquè veient les ades de l'àmic castellístic he dit que Vila Sabadell portava tres osos de buits en folra i no és cert, em eh, m'hi confós. Portava, porten tres tres osos de buits i dos quatre osos de buits. Mm, aquesta temporada. Uh, ara, ja, ara, ja no, ara, ara ja no estan per davant perquè els Minyons... De, de, de ah, Minyons, a l'actuació de Barcelona, va descarregar la primera, el torre primer de... castell folrat de l'any, la no. Torre de 8 en Folra. Hi ha que es posen per davant, i ja em sé que a ells no li agraden gaire el tema aquest de puntuacions, però, sí. però es posen per davant. Sí, sí, ahir, 47è aniversari del primer concurs de Can Jorba, eh, el Portal de l'Àngel de Barcelona, els Minyons van descarregar la Torre de 8 en Folra acompanyada del 4 de 8, del 3 de i del Pilar de 6. O sigui que tros d'actuació es van bé. En aquesta mateixa actuació, els castellers de Barcelona van descarregar el 3 de 8, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat, i el 5 de 7, i els castellers de Berga eh, van descarregar 4 de 7, 3 de 7, 5 de 6 i dos piles de 4. En Minions de Terrassa, recordem que ells són dels que comencen molt fort perquè en la seva festa major... No sé, mm. no sé quan cau, però s'ha d'acabar cap allà al juny. Uh, primer cap de setmana de juliol. De juliol, finals de juny, de juliol, i l'any passat, o fa dos anys, eh, sempre intenten tirar primer gama extra de l'any. Mm. S'ha d'acabar l'any passat, o fa dos anys, van fer sí. la Torre de Nova amb Fosri i Manilles. Sí, que, sí. Que comencen forts, comencen forts. Bé, doncs eh, ens queden... Jo vull comentar avui el, el tema Carallots, que van parlar la setmana passada amb el Toni Alà, el president de la colla, que ens faríem pròximament una assemblea, doncs va, va ser aquest passat divendres, després de, de l'assaig, van assajar de 8 a 10 aproximadament, ja les 10 va començar l'assemblea. Una assemblea doncs, eh, que ens el, eh, la Junta va, va explicar, bueno, eh, tot i que segurament ja era sobradament conegut eh, per la colla, el resultat de, de la votació de la coordinadora, i es hi va fer una, una doble pregunta, amb un, una majoria pel doble sí. Sí, sí. Que era uh, si acceptaven uh, els carallots i si carallotes uh, presents en aquesta assemblea a uh, entrar a formar part de la coordinadora, tot i haver de renunciar al nom oficial de carallots de Sant Vicenç dels Horts i l'altre, sí si votaves afirmativament, doncs sí si volies entrar com a nom de... Al final, uh, el nom oficial serà Castellers de Sant Vicenç dels Horts. Deixant el el sobrenom de Carallots per la resta de... O sigui, seran coneguts per Carallots, el portaran a l'escut, el merchandatge... A Twitter, a Facebook, a tot arreu, però el nom, al registre serà... Nombre, nom oficial de la colla serà Castellers de Sant Vicent dels Hors. <ríe> Bé, bueno, és el que volia la, la coordinadora que envia la FIA. Mm -hmm. <coughs> doncs... Eh, eh, els, els Carallots eh, van explicar... Eh, la seva postura en un comunicat que, van, que han publicat a la seva web que és carallots.cat i qui vulgui llegir-ho doncs el, el té a la disposició per destacar si el titular és que eh, ha estat una decisió votada per majoria absoluta però que no s'ha votat lliurement no han pogut votar allò que volien que era dir-se Carallots uh -huh. de nom oficial després eh, comenten que no estaven d'acord amb la amb la postura de la, de la coordinadora, però que al final, doncs, clar, no, no han tingut més remei que, que passar per l'adreçador. <coughs> Bé, bueno, ja és el que... que Bé, bueno, personalment jo crec, jo ho preveia, eh? Vull dir, no... Evidentment, és, és molt complicat no estar al coordinador coordinadora i, i fer castells. La coordinadora eh, et cobreix a tema assegurança, eh, tema patrocini... Etcètera. Llavors, eh, fer castells eh, i no estar a la coordinadora és no impossible, però quasi. Mm. Hem, hem trobat els resultats de, la, de les votacions, que en el comunitat sí. no hi són. A la, primera, a la primera pregunta era, estàs d'acord d'entrar a la coordinadora renunciant el nom de la colla castellera que ara hi ha a Sant Vicent dels Horts? El resultat va ser sí, 77 vots, no 13, un en blanc i cinc abstencions. Mm. I a partir d'aquí, doncs, la segona pregunta, com que la, la primera va sortir que sí, la segona sí. pregunta va ser, en cas afirmatiu, estàs d'acord amb el que denom ens denominem que està lleig a Sant Vicenç dels Horts? Sí, 58 vots, no, 26, 6 blancs i 6 abstencions. Mm. I, doncs, això, al final, eh, aquesta és la decisió, i també, com també posen el comunicat <laughs> oficial, doncs, que l'han acatat eh, per imperatiu legal. <laughs> que no, no han tingut més remei que fer-ho d'aquesta manera. Sí, sí, evidentment. Ells, ells no es volien dir I mm. ja, ja es va demostrar ja, en, en, en anteriors assemblees que ells volien carallots. No? Mm. I també m'agradaria destacar el comentari que fa el Pep Ribas al, al Twitter dels, dels carallots. Mm. Companys i companyes, algun dia algú us hauria de demanar per disculpes. Mm. Ell també ja, quan, quan va, va, va haver-hi la votació de la, de la coordinadora, també també va expressar el seu desacord en aquesta, en aquesta decisió. Com, com, com molta gent del, mm. del món castellet. Del món sí, sí. Molt bé, doncs a partir d'ara parlarem de la colla dels castellers de Sant Vicenç al Sòs, però tothom els coneixerà, perquè per nosaltres seran sempre els carallots. Sí, sí, evidentment. Des d'aquí... Felicitats, per a cap i al fi ja entren, al, entren a la coordinadora, que també és l'important. Mm. Uh, ara seran colla de ple dret. I, I, bueno, el que tu deies, per nosaltres sempre seran carallots. Avui hem, hem tornat a intentar parlar amb el Toni Alà perquè entrés una altra vegada en directe al programa, però avui no, no, podia, no li tenia, anava bé. No li anava bé, tenia un compromís personal i ens ha dit que la setmana que ve, si volem, que el trobem, que sí que ens atendrà. La setmana que ve no tenim programa. Però com que no tenim programa, doncs, doncs ja no podrà ser. Estava esperant el 28. <ríe> <ríe> Molt bé. <coughs> doncs eh, tenim una altra notícia, que aquesta és la d'aquestes de quan està el... dedicat al Guali i al Juandé, ja tenim inici de les obres del Museu Casteller ja té data. L'enderroc previ a la construcció del Museu Casteller serà finals de mes. O sigui que això va en sèrio de veritat. Jo no m'ho crec encara, eh? Jo fins que no vegi la foto, la imatge de l'enderroc en les... les cases, finalment eh, és al costat de la plaça del Blat. Sí, sí, un... Un, el barri antic de, de Valls, en una zona que s'havia de rehabilitar, doncs, aprofitaran la construcció d'aquest museu castellet doncs, per dinamitzar més a, a aquella zona, perquè són, són habitatges bastant antics i alguns estan en, en mal estat. Doncs aprofitaran. I em, em ha fet gràcia el, el, de la proposta del museu, que hi haurà un elevador fins a 10 metres d'alçada, que pujarà el ritme que se un castell quan puja una enxaneta. <risa> uh, un elevador vols dir un ascensor, entens. Sí. Ah, vale. bueno, pues si et més no sentint curiós. en primera persona el vertigen, l'emoció i el risc. <risa> Home, jo, pues okay. Pujant en un ascensor no noten no, no ni vertigen, no, no <risa> no ni emoció que... ni risc. A no sé que sigui totalment transparent, fins i tot el terra que sigui transparent, però dubto molt. A no sé que et pugin d'un arnès i t'estirin cap a dalt... <risa> és, és molt difícil. També comentar que dins del museu, o oh, finalment, hi haurà la, la, la, la, les oficines de la coordinadora, també. Mm -hmm. O sigui, dins del museu hi haurà l'Ugàres la, la, la, la, de la coordinadora, que té la seu a la mateixa plaça del blat, doncs dins del Museu Casteller també hi haurà la, la seu de la coordinadora. Mm -hmm. Doncs eh, mm, ja, ja, ja falta menys per, per poder visitar aquest Museu Casteller. Vull Busque... dir... Algún cop abans de que ens morim ho podrem fer. <laughs> I anem a comentar la notícia de la setmana, que és el, la campanya Catalans Want to Vote, Human Towers for Democracy, que vol dir, per qui no sàpiga anglès, eh, els catalans volem votar, i Castells per la Democràcia. És el nom del projecte que impulsa Omnium Cultural amb... Eh, que compta amb el suport de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, de les comunitats catalanes a l'exterior, i que el proper dia 8 de juny portarà castells a llocs emblemàtics de diferents capitals europees. Sis, a part, cap, sis capitals. A més, de, a més de Barcelona mateix. Uh -huh. A Londres, París, Berlín, Brussel·les, Ginebra i Lisboa. Sí. Londres, les joves, joves xiquets de Valls, a París ja anirà la colla vella, els xiquets de Valls, a Berlín ja aniran els xics de Granollers, a Brussel·les hi els castellers de Vilafranca, a Ginebra el xiquets de Reus i a Lisboa iran els castellers de Sants. Uns... Porten temps organitzant, perquè me'n recordo l'any passat eh, aquestes dates muntant amb, amb xics a dia del Vallès Oriental, ens deien que potser començaven a treballar el fet de que potser el que ve aquella data l'haurien de moure una mica i sí bueno, ja ens van dir que hauria de ser la dia del Vallès Oriental el 8 de juny que ens van dir que no podien, que hauria de ser la següent. Uh -huh. O sigui que, per tant, tens de treballar-ne això. Això mateix, a Barcelona hi haurà o, també una actuació a la plaça Sant Jaume on actuaran els castellers de Barcelona, que celebraran el, la dia del seu aniversari, els castellers de Sabadell i els Minyons de Terrassa. I també hi haurà castells dels castellers de la Sagrada Família davant de la Basílica. El projecte també està obert perquè s'adhereixi qualsevol altra colla que vulgui actuar a, a qualsevol racó del país. Doncs és una manera dintercionalitzar la, la, la voluntat de, de votar, tot i que sempre això té, té dues lectures. sempre parlem de que si fer servir els, els castells com a per, per seguir fins polítics, no sé fins a quin puntè que hi ha gent que, tot i està a favor del dret mm. a decidir, que s'hagi de fet mitjançant els Castells. Mm. L'altre dia hi hagi un, un, un article a la revista Castells, mm. de, de no fa gaire, de fa uns mesos, que comentaven això, que cada vegada les colles ja tenen més, menys por a, a posicionar-se menys per dret de decidir. després hi ha ja, mm. eh, si sí o si no la consulta, o si doble sí, o si sí no, o si no sí, això sol ja cadascú és lliure, no? Però almenys mm. moltes colles, per no dir la gran majoria, estan posicionant i s'han sí, sí, aderit a l'ANC. Hi, hi ha colles aderides, exactes. Mm -hmm. Doncs, eh, clar, és un tema... Delicat, si no, però... Clar, que una colla representa una col·lectivitat, doncs dintre de la col·lectivitat hi ha moltes eh, sensibilitats i, per tant, entrant segons quins, eh, quins eh, temes doncs, pot, ser, pot ser una mica, mm, no sé... Ficar Delicat. Ficar-se en un jardí. Però, bueno, però personalment jo crec que... que... Que, que és, és necessària eh, també. Mm -hmm. Vull dir, evidentment una cosa és un tema partidista, que dir dic jo, no? Que això sí que ha de ni hablar, un tema polític i més cara estan al en l'hora del dia. Mm -hmm. Doncs, bueno, potser hauran de fer la reflexió, no? d'aquí un temps perquè potser sí que mm -hmm. sí que caldrà o no. Ja, això ja parlarem. Mm -hmm. Doncs, també comentaria que estem parlant de que aquest aquesta, aquesta projecte té una eh a mitjançant la, la web eh, aquesta Vercami doncs, eh, una campanya de micromecenatge per, per tractar de col·laborar amb els eh, 120.000 euros que costa eh, un, bueno, una part, del, una part. 120, volen recaptar 120.000 euros sobre un pressupost total eh, entorn als 400.000 euros que costarà aquest projecte doncs qui vulgui fer les aportacions és lliure de fer-ho doncs eh, el Dani ens ha posat la música, això vol dir què vol que marxem ja per tant eh, el que deiem és l'últim programa abans de les vacances de Setmana Santa i per tant eh, ens tornarem a trobar el 28 d'abril amb la crònica de la nostra actuació de Sant Jordi doncs fins llavors que passeu una molt bona vacances de Semana Santa qui pugui gaudir d'elles fins llavors adeu adeu